وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ ذَذَرْ دَاشُرْ يَمِدُ كَوَجْدُوا أَذَمَتُتْيَ مَبَسِيمٍ نَدِيطًا أَجِكِيمِتْ پرامَكُوشْتٍ أَبَيْسْتْ إِمَانِدْ كَمِثَانْ دِسَا فِيَالٍ dhe si do tjetë gjendje e tyre në momentin e par kur dalin për e toka për dal para Allahu subhanahu wa ta'ala edhe për dan logarin para ti Pe Amberi Saladahu Aleyhi Vesellem të regon se atë ditë kur dalin njërë ditën e gjikimit toka nuk është si kjo tok që jetojmë në mbita sot pa po jo tok është një tok e bardh e cilë Nuk ka shenja, e cila nuk ka kodra edhe nuk ka druj Ajo tok është tok e rafsht edhe është tok e bardh A dit, djeli ka me zbrit në bikokat e njerëzve Sa që disa njerëz kanë mi imbulu djerëz deri në gjuj E disa deri në brez E disa deri në fyt Sa që ka thonë për Amberi sallallahu aleyho sallem Disa do të fundosën djerëzet e tyre Deri të veshët e tyre E pastaj para se të fillon llogaria para Allahut subhanahu wa taala, njerz do ta përjetojnë një ditë të madhe, një ditë e cila zgjat sa 50000 vjet të kësaj dhunjeje. Në këtë ditë të madhe, secili prej njerëzve, prej Ademit alayhi salam deri në ditën e fundit, patjetër duhet të bën pjesë në një prej 3 grupeve. Njerz a dit Do të jenë 3 grupe. Nuk ka tjetër grup pos këtyre 3 grupeve. Secili prej njerëzve, ose secili prej neve patjetër do të jetë në njërin prej këtyre grupeve. Ose do të jetë me musliman të mirë, ose do të jetë me musliman gjonehçar të mëdhi, ose me jo besimtar të Allahu na ruaj. Njerëz prandaj do të jenë një grup Musliman të mirë Ata që i kanë ba i badet Allahu subhanahu wa ta'ala Edhe janë rujt prej harameve Grupi i dyt janë ata që janë Musliman e kanë pas Imanin me veti Kur kanë dalë para Allahut Po i kanë ba gjunahet Ndhaja Allahu subhanahu wa ta'ala Edhe grupi i tret Janë ata që i kanë ba kufër Allahu subhanahu wa ta'ala Prej musliman vetë mirë Janë disa lojet njerëzve që do të dalin edhe do të ken dalim prej njerëzve tjerë. Grupë i parë musliman të mirë. Prej muslimanve të mirë jënë disa lojet njerëzve që atë ditë nuk do të jenë të njëjt me njerëz tjerë. Një grupë i tyre është ata të cilët kanë qenë të regullë të namazin e tyre. Nga se peamberi sallallahu aleyhi wasallem thotë unë jëmë i pari që do të mlejohet adit të i bëjsejsh dhe Allahut, edhe i pari që do të ngriti kokën, e pastaj do të daloj umetin tim prej gjith umeteve, prej krejt umeteve, thot do të daloj umetin tim, që do t'jen disa pas shpinës time, e disa ndjath të dhe disa ndmajt, e sahabet radiallahu anhum than, ja Rasul Allah, si do t'i daloj shti njerës, Si do ti njohësh ti ata kur njerëz ekzistojnë prej Nohi te alei selam e derën fund shumë popull edhe shumë njerëz si kimi i dallu ata tha pe ameri sallallahu alei ve selam hum ghur muhajjalin min athar alwudu ata do të ken shenja në fytyrat e tyre do të ketë drit prej abdesit që e kanë marrë e njerësa abdesit Jënë njërës e namazit, njërës të abdesit, jënë ata që i kambo i badet. Allahu subhanahu e ta'ala, lejse ehadun këdhalika gajrahum, e nuk ka asë kushtjetër postyre si kur ata. Do me thonë, umet e tjera, nuk do të kenë këdrit e tila meret për abdesit, edhe e tila shenë për të dalu tështë në ditën e gjukimit po prej këti umeti ata të cilët kanë marë abdese regullisht ata që e kanë falë namazi në regullisht do t'jenë dalun në ditën e gjukimit do t'jë dalon pejgamberi sallallahu alaiho sallam gjithashtu një grup tjetër prej musliman vetmir që do t'dalohën në ditën e gjukimit janë ata njerës që janë në zbardh në islam atyre që ju e në zbardh flokt ose ju e shë zbardh mjekra duke qenë në islam ata ditën e gjukimit do të kenë dalim cili është dalimi ka thonë për Amberi sallallahu alaiho sallam men shabë bëshi i betën fil islam kush zbardhet kush thynjet duke qenë në islam kanë të lehu nura një u melkijame ajo e thymja ajo e bardha që është mjekër apo nflok të ti do të jetë dritë për ta në ditën e gjukimit Gjithashtu një hadith tjetër thot për Ambejri s.a.s. E shi bunurul mu'min, ajo e zbardhëmja, e qimës ti është drit e muslimanit. Dhe nuk zbardhët asë një person në islam përveç se për gjdo qime që është zbardhë ishtohën të mirat edhe ingritën shkallët ditën e gjikimit. Pra ata njerët që janë zbardhë duke jetu me islamë, ata ditën e gjykimit do të dallohen me dritë për njerëzve të tjerë. Gjithashtu një grup i njerëzve, të cilët janë prej muslimanëve të mirë, që do të dallohen ditën e gjykimit para të gjithë njerëzve janë muezinat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "El mu'adhinun atwalun nas a'naqan yawm al-qiyamah mu'adhinat." Do ta kenë qafën më të gjatë ditën e gjykimit kur të dalohën njerëz, disa për i tyre me qafë më gjatë se tjerët, atëherë dihet se këta janë muezinat, këta janë që e kanë dhanë e zanin, edhe i kanë thirë njerëz namaz. Ka thanë Ebu Saïd el Khudri, radjallahu anhu, një qëbanit, një barijut, i tha, o ti filan, e shohë se ti del me dhen, i run delet, tha, kur të thirish e zanin, ngrit e zanin tënë sa malartë. Kur të thirë ishe zanin, ngrit e zanin malartë. Pse? Tha se nuk e dëgjën zanin tënë. Aj, prej gjinve, apo prej njerëzve, apo prej kafshve, përveç se ka me dëshmu për ty, ditën e gjykimit. Pra muazinat, kanë shumë dëshmitar, për Allah subhanu wa ta'ala, ditën e gjykimit, për e zanin e tëra. Pasta të një grup tjetër janë, Ata të cilët do të hynë nën hien e Allahu subhanu e ta'ala. Një grup i njerëzve në di që nuk ka hie përvesh një hie. Edhe kemi thonë, ajo hia nuk është hie që i bjen Allahu subhanu e ta'ala. Allahu në rujtë. Ajo hie është hia që Allahu e ka kriju special për disa lojet njerëzve. Kush janë ata, ka thonë për Amberi s.a.s. Së batun ju dhillohu, mullahu fi dhillih, jau me la dhilla illa dhillohu. Janë shtat grupet njerëzve, që Allahu ka me i fut nën hije në ti, në ditë që s'ka hije tjetër, pos asa hije. Kus janë këta shtat grupet njerëzve? Imamun Adil, imami i drejt, kryetari i drejt, u dhejtësi i drejt, pa marë parasysh, u dhejtës i kujtë është qoftë, Në pari e vogël qoftë një fshat qoftë një shtet imam i drejtë. Grupi i dytë: Wa shabun nasha fi ibadati llahi azza wa jall. Edha ai iri, i cili e ka kaluar ninati, nivat nda Allahu subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu muallakum bil masajid. Edha një person që zemra e tij është e lidhur për xhaminë Zemra e tij është e lidhur për xhamin. Shkon në xhami, kur del për i xhamin, prap kur ka me ardhora më u kthy edhe një herë në xhami. Zemra e tij vazhdimisht është e lidhur me xhamin. Wa rajulani tuhabu fillah, edhe dy njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin për Allah. Dy njerëz që e kanë dashur njëri tjetrin për Allah, pa kurfar interesit kësaj dunajë. ورجل دعتهم راء هذا ني بيرسون چي ا كثير ني غرو ذات منصب وجمال دوک پاس ای غرو بوکوری دوک پاس پوزیت کی تھات فقال اني اخاف الله کی تھات اون کان فريك الله سبحانه وتعالى ورجل تصدق بصدقه فاخفاها اذا ني بيرسون ائچلی کا دون صدقه Edhe e ka fsheh atë, hëtta la ta'le mu shimaluh, ma tun fi ku jeminuh, deri sa nuk e din dora e majdë, qka ka dhon dora e djathë. Atë shumë do me thonë e fsheh sadakan, sa që asë kush nuk e din për sadakan që e ka dhonaj, wa rëgjullu në dhe kërë Allah e khalien, Fë faadhat aynah, a the ai person i cili e përkujton Allahun duke qenë i vetëm kur nuk është askush dhe i lotoj syt. Këta njerëz janë që do të kenë vend në hijen e Allahut subhanahu wa taala, a ditë që nuk ka hijë tjetër pos hijes tij. Gjithashtu, një grup tjetër prej muslimanëve të mirë janë ata njerëz që kanë drejt zgjedhën prej hyryve xhenetit. Ka një grup i njerëzve, të cilët janë muslimanë të mirë, kanë drejtë me zgjedh hyrrit e xhenemit. Ka thënë Peyambëri sallallahu alaihi wasallam, ai person i cili e frenon veten kur dikush të bën zullum, ti e ndal veten duke pas mundësi me ia kthy ati. Dikush flet kundër teje, dikush të ofendon, dikush nënçmon, dikush trandon, dikush të bën ndonjë zullum, edhe ti je në gjendje me ia kthy kimunsi me akthymet me të njëjtën që ai ta ka bëu po ti ia fal atij nuk hakmerresh kundër tij thot pe ameri sallallahu alejhi wasalam daa'ahu allahu ala ru'usil khalaiq yawmul qiyamah allah u adit athirat person para gjithnjë njerëzve ditën e gjykimit hatta yukhayyiruhu min al-huril ayn ma sha' cha'idizjedh per hurive te xhenetit Tfar edan. Kjo është një grup i njerëzve të mirë i muslimanëve të mirë. Gjithashtu një grup tjetër të cilët janë që do të kenë dallim ditën e gjykimit janë shahidat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem shahidat i kanë 6 dallime për njerëzve të tjerë. Shahidat veçohen me 6 gjëra për njerëzve të tjerë. Të cilat janë 6 çështje që shahidat nuk janë të njëjtë me njerëz të tjerë. 1. Sa Peygamberi sallallahu alejhi wasallam më pikën e parë dëgjo aku që i rjedh shahidit prej momentit ku ai bën shahid i falen gjitha gjunahtat. E dyta, ai e shëh vendin e tij në xhennet. E pastaj shpothon prej dënimit të varrit e pastaj ditën e gjykimit është i sigurt Kur gjithë njerës do të friksohen Në trishtimin e madh të saj dite E pastaj i vendohet një taj I vendohet në kok Që një diamant i vogël isaj është ma me vlerë Se gjithë dunjaja edhe qka ka në të E pastaj martohet me shtadhet e dy hiri Në hirat edhe e fundit është Që ka drejt me ndërmjecu Për shtadhet vet të afrmbet vet Këta jenë cilësid këta janë fetorit që dallohet shahidi për njerëzve tjerë e pastaj një grup tjetër janë që ditën e gjykimit këtë ditë madhe do të qëndrojnë në minbere ata do të dallohen kush janë këta ka thën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam inal muksitin indallahi ala manabirin min nur an yaminir rahman Ata njerës të cilët kanë qenë drejt në këtë dunja Njerës drejt Askujt nuk i kanë bëhë zullum Askujt nuk i kanë bëhë pa drejtsi Drejtsia ka qenë cilësi e tyre Ata do të qëndrojnë Mimbejre drita Në djathën e Allahu Subhanahu wa ta'ala Wakil ta jedeji jemin Dhe dy duart e Allahu Të janë djathëta Elëdhine ja adilune Fi hukmihim wa ehlijhem wama wul atatilat janë drejt ngjykimin e tyre në familjen e tyre edhe në çdo sen që ju jepet përgjësi në çdo sen që ju jepet gjykojnë ata ata gjykojnë drejt këta njerëz do të jenë mimberë drita ditën e gjykimit gjithashtu edhe një grup tjetër të cilët janë prej muslimanëve mirë që Allahu do t'i ja lehtëson gjendjen atyre janë ata të cilët o ka nleshu gjendjen edhe problemet e muslimanve ka thon peamberi sallallahu alejhi dhe sellem man farraja an muslimin kurbah ai i etilia largon muslimanit nje breng i largon nje fatkesi edhe nje problem farraja allah u anhu biha kurbah min kurab yawm alqiyama allah u i largon brengat që do t'i ketë ajë ditën e gjykimit, o men së të ra muslimen, e ajë i cili e fsheh një musliman, i ambulan të mejtat një muslimani, së të rahu Allahu jau mën qyjama, Allahu i ambulan ati gjunahet ditën e gjykimit. Pra këta janë disa grupe të njerëzve të mirë, të cilët do t'dalohen për gjithë njerëzve ditën e gjykimit. Pasta i grupi i dytë, janë ata njerëz të cilët, kanë qenë muslimën, e kanë pas imanin me veti, po i kanë bë gjunahet mdhaja Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ata njerës të cilët kanë bë gjunahet mdhaja ndaj Allahu Subhanahu wa ta'ala, jënë disa loje. Njerës të cilët jënë gjunah qartë mdhaj, të këti grupi, jënë disa loje. Një prejtyre, jënë ata të cilët, e kanë fsheh hakun, e kanë fsheh, atçë e kanë marr prej librit fad so, allahu subhanahu wa taala innal ladhina yaktumuna ma anzala allahu min alkitab ata tecilat e fshehin atçë e ka zbrit allahu wi yishtaron bihi thamanen qalila a damaat blayn niçmim shumt vogël ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nar ata nukushhen ma at pasuri Per vetë se mbushin barkun e tyre me zjarr wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah atira nuk do t'ju flet Allahu ditën e gjykimit wala yuzekihum walahum adhabun alim ashte do ti pastron prej gjunaheve kta kan dënim dhëmshëm ditën e gjykimit ata njerz dhe cilët e njohin hakun edhe e fshehin ata, apo e shesin dinin, e shesin hakun për njitë shmim shumë dvogël. Këtyre njerëzve, Allahu asë që do t'ju fletë ditën e gjykimit. Gjithashtu, disa njerë tjerë që Allahu nuk do t'ju fletë ditën e gjykimit, janë ata të cilët për amberi sallallahu alësallem ka thonë, Thelathetun, la ju kellimuhumullahu jaume l'kijamah, Wa la yuzakihim Wa la yandhuru ilihim Wa lahum athabun elim Tre lojet njerzve Tre grupet njerzve jan Që Allah nuk do t'ju flet dita në gjukimit As që do t'i shikon As që do t'i pasron prej junaheve Po ata do t'kejn dënim dëmshon par Allahut Tri grupet njerzve Kus janë këta Sheykhun zanin Një plak zinaqar Plaku i cili nuk kanë derë, nuk është imoralshëm. E pasaj djetarët kanë komentu se zinaqari është i fliqër, qoftë i ri, qoftë plakë. Edhe zinaja është gjunah i madhë, qoftë për trijun, qoftë për plakun. Po ka thonë këtë dënim është ma i veçanë për atë i cili është plakë. Pse se trijun e ma shrojnë ma shumë e pshetë, po për qenë pleç njerës pa moralshëm, njerë zinaqarë duhet me qenë njerës shumë të prish Për të rang të gjunahet në dhaja, gjithashtu grupi i dytë, u emel ikun këdhebë, edhe kryetari u dhe hejtësi gënjeshtarë. Gënjeshtra gjithashtu e gjunah i madhë për gjithë, po nëse gënjen dikush për ndë një interes, nëse gënjen dikush për ndë një frigë, me gjithat ka gjunah të madhë, po për çka ka me gënjë kryetari i shtetit? Për çka ka me gënyi kërë ministri Për çka ka me gënyi ata Për i kujt frikohen ata Apo për çfar interesi Gënyin ata Këta e njerët edhe matë prishur Për atë këta e kanë një dënim të veçant Dite në gjukimit Wa a ilun mustekbir Edhe fukaraja mendje madh I pasuri pse bëhet mendje madh E mashtron pasuria ti Mendon që aj edhe skamo dikush tjetër Parja e mashtron e ban mendje madh Për fukaraja, ajë do të me qenë shumë i prishur për të paracit me ndjemad. Edhe fukara, edhe me ndjemad. Këta e njerëz që Allahu asë që do t'i shikon, asë që do t'ju fletë ditën e gjukimit. E një hadith tjetër për Amberi s.a. i përmenë disa njerëz tjerë, disa loje tjerat njerëzve që hinë këtë grupë. Thot për Amberi s.a. i përmenë disa loje tjerat njerëzve që hinë këtë grupë. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ثلاث لوajt njerzeve jam që Allahu nuk do t'ju flet as që do t'i shikon as që do t'i pastron e që do të të ndanim të dëmshëm kush janë këta al musbil ai i theli i shantijat e ti Jacques izvarri teshat e tij ilshan në nyjen e këmbës. 1. Ai i cili ilshan teshat e tij Jacques po rrugë. Grupi i dytë wal manan the ai person i cili lavdrohet vazhdimisht wal munfiq silatuhu bil halif al katherb the ai i cili ashat mallin e tij duke u betuar rënshëm. Thotë që ju thëmin në komentin e këtij hadithi thot musbil i cili hën këtë hadith është aj i cili i lëshan teshat e ti për mendje madhësi nga se lëshimi teshave në nzogun e kampës nëse bëhet pa mendje madhësi është haram ka gjuna në ta për nëse bëhet me mendje madhësi atëher është prej gjuna e vetë mdhaja kështu që si do që tjetë musliman duhet largohen prej këti më kati e menan Që çoj u themi një është ai person i cili bën një të mirë e pastaj ta përmend vazhdimisht. Atë kujtohet un kur ta kryta kët punë, atë kujtohet un kur ta bona kët ndihmë, atë kujtohet çdo herë ti përmend të mirat që ti ka bë. Edhe ai person i cili e, e, e shet mallin e ti, don me shit mallin e pastaj betohet të rreshëm veç sa për të shit mallin e ti. Foth pa shellahun unë për vjeti e ka marr kaç, smuj me tashit me çajçmim. Pa shellahun sot sa i ka marr tazë, pa shellahun bamberreshëm veç për tashit mallin e tij. Këta njerëz janë që Allahu nuk do t'ju flet edhe nuk do t'i shikon ditën e gjykimit. Në një hadith tjetër gjithashtu, Pejgamberi sallallahu alejhi islem përmend edhe 3 grupet njerëzve të cilët hynë në këtë gjykim. Foth Pejgamberi sallallahu alejhi islem Tri grupët njerëzve Allahu nuk do t'i shikon ditën edukimin El aq kuli walidej Ajë person i cili nuk i respekton print e ti Ajë person i cili nuk i respekton print e ti Edhe për respektimin e printve Kemi përmend se në qështjet dunjas është farc për Allahu subhanu me ta'ala Me i respektu print Edhe nëse janë musliman Edhe nëse janë gjunahqar Edhe nëse s'janë musliman Përderisa urdhron çështje të dunjas që nuk kundërstohet me dinin Allah e Allahut subhanahu wa taala, prin duhet respektohen, ndërsa nëse urdhrojnë diçka e cila kundërstohet me Kur'anin, kundërstohet me Sunetin, atëherë nuk ka respekt ajo fjalë. Grupi i dytë, wal mar'atu mutarajjila al-mutashabbihah bir-rijal, a the grat, të cilat ju përngjasojnë burrave edhe grupi i tret, vëtë de juth, edhe ata njerës të cilët janë de juth, e shojnë haramin, e shojnë prishen e moralit edhe të nderit, në familjet e tyre, edhe nuk gjelozojnë fare. Këta njerës janë, që Allahu nuk do t'i shikon ditën edyukimit. e gjukimit. Një grup tjetër e njerësve, që Allahu nuk do t'i shikon ditën e gjukimit, janë ata njerës, të cilët kam ba mardhani e me gratë të tyre në vrimën analë. Ka thonë për Ambejri s.a.s. In në ledhi jeti imra etahu fi duburiha, a e person i cili ban mardhani e me gruan e ti, duke pas mardhani e në vrimën analë, jonë vendin e lindjes, la janë dhurullahu i lehi, Allahu atë person, asë që do të shikon ditën e gjukimit. Gjithashtu njërës të cilët do ken mdhej, të kenë dëni me të caktuara prej gjunahqarëve të mëdhej, të cilët janë musliman, janë ata të cilët nuk e kanë dhonë zekatin. E për fatë keqë, njërës mesin e muslimanve tonë, shumica e tyre asë që e dinë qëka është zekati, asë që e dinë kur edhe si edhe sa jipët zekati, nërsa këta janë, Jonah shartum bay fad Allah subhanahu wa ta'ala wal ladhina yaknizunadhahaba walfidhdha wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim ata tecil tu bajn ari edhe argjent edhe nuk e japin ata nrugt Allahut pergjoj ata me nidanim dambshum jouma yuhma aleha fi nar jahannam kur ayopasuri ya turat bahet Zjar kunder tëre Fëtukua biha Gjibahuhum Wajunubuhum Wadhuhuruhum E pastaj me atë zjar Të lyhen ftyrat e tëre Anët e trupit tëre Edhe shpinat e tëre E pastaj ju thuhet Hadha ma kenastum li enfusikum Kja është që keni të buju Kundar juve Fë dhuku ma kuntum teknizun Pra shion e atë që e keni të buë për vetën e juaj. Gjithashtu për Amberi Sallalari a Sallem thot, nuk ka asë një person i cili të ban pasuri, të ban ari edhe argend, edhe nuk jajep hakun asaj pasurie, përveç se ditën e gjykimit, ka me u vendos në disa plaka prejzjarit gjehnemit, që me ta ka me udjek ftyra e ti, ka me udjek trupje edhe shpina e ti, edhe kështu ka me vazhdu atë dit gjatë e cile është 50.000 vite e pastaj shifet rrugë e ti nëse vazhdon për gjennet apo vazhdon për gjahennam. Gjithashtu ata njerës të cilët janë prej gjunahqarëve të mdhej e qe do të dalohën ditën e gjykimit janë ata njerës të cilët janë mëndje mdhej. Njerës të cilët kanë kiber, kanë mëndje madhësi, i nëndshmojnë Njerë të tjerë, ka thëmë për Ambiri s.a.s. Juhshëru l-mutekabbiru në emthale dherri johme l-qiyamah. Ditën e gjëkimit, kur dalin mendjem dhajt për Allahut, kan me dal si kur bubreca. Allahut ka me i nënqmu edhe ka me i poshtru këta ditën e gjëkimit. Jagshahum të dhullu min kulli mekanë, Ka me i kaplu ata poshtrimi edhe në nëshmimi në gjdoven Kudo që të gjinden më ndjem dhajt Kan me qindë në nëshmum ditën e gjukimit Si dënim për ta më ndjemadhësie atyre që i kam pas në këtë dunja Gjithashtu, ata të cilët do t'jenë këtë grupë gjuna qarëve Jënë ata të cilët e kanë fshe hakun duke ditate Ata njerës të cilët e din hakun edhe e njohi në realitetin, edhe kur ju bëhet pytje, e fshejnë hakun, për arsujet ndryshme, për shkaqet ndryshme, thot për Amberi s.a.s. më nësujle në ilmin, fe këtëme, a i person i cili, i bëhet pytje për një diturit saktume, e pastajaj e fshejnë ate, nuk e të regën hakun, ati atë dit, i mbushet goja, i vendohet vula, prej zjarëi, ashtu si e kafshe hakun, ashtu atë dit imbyllët goja me zjarë gjëhenemit. Gjithashtu, një grup tjetër janë ata të cilët i kanë dyftyra. Ka thonë për amëri sallatë a.sallem, të gjidu në shërën nësi jaume lë qëjame, njerës më të këqin që keni me i pa ditën e gjëkimit dhe lëve gjëhenë. Ata që i kanë dyftyra, njerës Çe ikan dy ftyra, kur rish me ty esh me ty, kur rish me dikant tjetër esh kundër teje, kur rish me musliman të mirë, bëh takva, kur rish me junahçar, nuk je më junahçar, kur rish me njerë të prit, Allahu na ruaj njerz me dy fytyra. Edhe pse Shay Muhammed Syakubi thot a ke pa sot thot njerz me dy fytyra? Sot a ke pa njerz me dy fytyra? Thot jo, ja, njerz me dy fytyra nuk ekzistojnë. Si nuk ekziston njeri me dy fytyra json shumë jo thot njerëz ose janë muslimanë të mirë që e kanë një fytyrë ose janë me 10 fytyra, me 15 fytyra, me dy oshtir sot me jetë. Pse sot fshtir që gjen veç me dy. Ai me secilin që takohet bëhet me të. Ty të bushesha dhe të flet mirë e pastaj shkon te ai tjetër i fol kundër teje e pastaj shkon te ai tjetër i fol kundër kti që ka fol më herët. Kështu që njerëzit janë pa më shumë se me dy fytyra, e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, më të këti janë ata që janë me dy fytyra, e ata që janë edhe më shumë, ata janë edhe më të këti se ta e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith tjetër thotë, men kana lahu wajhan fi dunya ai et li ka dy fytyra në këtë botë, ka lahu nisan lisan min nar yom alqiyamah juati di të ndëjikimit ka me qenë gjuhë prej zjari, dënimin e ti, si kur e ka bë gjunahin këtë dënja me gjuhë, dënimi e ti ka me qenë gjuhën e ti, gjuhëa e ti ka me qenë embështilur me zjarë gjëhenemit. Gjithashtu një grup tjetër të cilët janë prej gjunahëqarëve të mdaj, jenë ata të cilët nuk kam besë, ata të cilët janë të ratharë nga njëna amë prej mtonë, nga ana tjetër nuk e mban premtimin nga ana tjetër të radhson e kjo është për shenjave të munafikëve që ka përmend pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam ndërsa një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam li kulli ghadirin li wa për secilin thrathor për secilin që nuk e ka mbajt fjalën që ka premtu edhe nuk ka realizu ditën e gjykimit ka nga një flamur Njerës trathar ditën e gjikimit kanë me pas flamur me veti. Ju kal, hadihi gëdra fulan ka me ju thonë, kjo është trathia që ja ka bo filanit. Flamurin e ti, kejtë njerës kanë me pa trathit që i ka bo aj edhe mashrimet edhe doloveret që i ka bo aj në dënja. E grupi i tret, janë ata tësilot i ka bo kufër Allahut Subhanahu e Taala. Ata njerës dhe cilët e kanë mëhu Allahun, apo i kanë mëhu argumentet Allahut, apo i kanë bëhë kufar Allahut, qoftë me zemër, qoftë me gju, apo qoftë me vepër. E këta njerëz, dënimi i tëre, edhe trishtimi të i tëre, pa dyshim se ashtë shumë me imad. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, jau me jedë uddai ila shein nukur, atë ditë që ka me thirë, thirësi, për një ditë të mërshme, A ditë që ka me thirë israfili Që me ungrit njerëz Me u rinjall Në një ditë trishtushme Khushan e bësaruhëm Kan me u trishtu shikimet e tyre Jëkërëgjënë minë lëjëdëthë ka anëhum jaradëm mëntëshërë kanë medal diten e gjëkimit qafërë sikur karkalejëtësët e shperndamë në për togë kështu kanë medal për Allahëtë subhanahu wa ta'ala muhti'inë ilë dhajë kanë më unisë drejtë ka ajëthërë si iëtëli për thërëtë edhe kanë me thanë, jëkullu lë kafiru hadhe jaumun asir, kanë me thanë qafirat, vërtit kjo është një dit e trishtushme, vërtit kjo është një dit shumë e randë, ndërsa një jetë tjetër, thotë Allah subhanu e ta'ala, uëndhirëhum jaumël azifa, tërhekja u vrejtjen atyre, për një dit madhe, për ditën e gjëkimit, i dhe l'kulubu le dhe l'xana gjiri ka dhimin. Adit, kur zemrat kan me arrit në fyt, zemrat e qafirave kan me arrit në fyt, kan me dal prej vendit tëre, ma li dhalimine min hamimin, wala shafiqin ju taq, nuk ka adit për zulumqarat mik, edhe nuk ka ndërmjetsus që mundet me ju ba do bi. Ledel hana gjiri ka dhimin Zemret kan me arrit në fyt Ka dhimin Disa pëjdjetarve kan thon Ka dhimin do me thon Kan me dal duke qajt Duke vajtu për Allahut E disa tjer kan thon kaazimin domethan kan me dalt heshtur s kan me guxume fol sikur qe thot allah subhanehu ve taala yawma yaqumu ar ruhu wal malaikatu saffa edh di qe ka me qendru xibrili alayhis salam edhe gjith malajket reshtume gjith malajket kan me ureshtu edhe xibrili bashk me ta la yetekallamuna illa men adhna lahu arrahmanu Wë ka le sawaba Adis ka me guzu me fol Askush Përveç atyre që ju jep leje Allahu Edhe ata që e thonë Dë vërteten Adis ka me guzu me fol Askush Një jetër thotë Allahu subhanu wa ta'ala Wë khashatil asuatu lirrahman Edhe zani i njerëzve Kame u trishtu Par Allahut Edhe zani s'ka me mujt me dal Prej trishtimit madh Felatës me u illa hemsa, edhe nuk do të kesh mundësi dëgjosh, përveç se për shpëritje. Hemsa, disa pëdjetarve kanë thonë, hemsa, nën kuptonë, kanë me i leviz njerët gojat e tyre, po s'kanë me mujtë me ndhirë za, gjuha ka me leviz, Po zani prej trishtimi s'ka me dal E disa djetat tjerë kanë thonë Ka me dal zani i tyre Po ka me dal zat që s'ka mu kuptu që ka jenë të thonë Njeri kur friksot shumë, kur trishtot shumë E ndjirë zani mundot me thonë diqka Po s'mundet as fjallën e ti me e thonë të plot Ashtu njerës kanë mu mundu me thonë Po s'kanë me mujt as me shpre Atë që dojnë me e shpre Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala thotë Gjime i pa atë ditë zulumqarët, kur dalin për Allahut, se rabi luhum min katiran, teshat etyre, petkat etyre, kan me qenë prej katrani, kan me qenë prej ziftit shkrim, i cili është shkrim zjarë, petkat etyre, kan me qenë prej katrani, vë tëgëshë u gjuhe u, u munnarë, edhe ftyrat etyre, ka me i kaplu zjarëi. Li eqzi Allahu kulle nefsim ma kesabed E Allahu se cilin Atë që ka punu Ka me jadon Atë që e ka vepru Allahu me ta ka me e shperblu Apo ka me edanu E një ayet tjetër thot Allahu subhanu wa ta'ala Kad khasira alledhine kathabu bilika illa Kan hum shum Ata që e kam përgënje shdru Takimin ma Allahun Hatta idha jahet humus saatu baghtetan E kur të vjenë dita e gjëkimit bëfas për ta Kaluja hasëratena Ala ma fërratna fiha Kanë me thonë Ah mirë për neve Si i lamë ata punë pa i ba Si i lëshumë punë te mira Edhe nuk i veprumë nëtë dunja Wa hum jëhmilune auzarahum Ala dhuhurihim E ata kanë me i bardë Gjitha gjënahet në shpinën e tëre E la sa e ma je zirun, e sa e ke që është, a jo që e bartin ata. E pastaj, pastaj qafirat kan me i kafshu dur të tyre. Thëtë Allah subhanu e ta'ala, E pastaj zulumqarët kan me i kafshu dur të tyre, kan me i kafshu gishtri të tyre, edhe kan me thanë, يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اه مير برمو سكور مست كشمار روق تتر پس روقس peamberi sallallahu alaihi wasallam يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اه مير برمو سكور مست كشمار فلانين شك مست كشابوس فلانين ميك gjithashtu qafira ditën e gjykimit kan më çën gjendje më e dhan çdo send, më e dhan edhe familjen e tyre, më e dhan edhe edhe fëmijët e tyre, edhe më e dhan çdo send për të shpëtuar prej dënimit të Allahut. Foth Allahu subhanahu wa taala yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idh bibanih. A ditë zhullumçari kamë dash të shpëton prej dënimit të Allahut edhe sikur ta flijon fëminë e tij. Sikur të jepë mine ti, vëshë pëtëm për i dënimit të lahut Wa sahibët i hi u aqih, edhe të jepë bashortën, edhe të jepë vlahun e ti Wa fësillët i hillëti të uwi, edhe të jepë tafërmit që e kanë mbrojt edhe i kanë dihmun dë nja Wa man fil ardi gjemiën thumë me ju njih, edhe të jepë krejt shka kanë tokë veç të shpëtan atë dit vetën e ti e pastaj kur të shojnë qafirat se ma nuk ka shpëtim ma nuk ka flihim nuk ka mo zavensim punve tjera atëher kanë me than edhe kanë me lutë Allahun si kur të bahem i dhe edhe të harohet puna jon thotë Allah subhanahu wa ta'ala inna e ndërna ku ma adhaben kariba ne po atërjekim vrejtjen për një dënim të afert Jau me janë dhuru lë marë u me këtë dëme t'jedah, atë di që ka me e pa se cili person, se qka ka punu me dur të tyre, qka ka punu për vetën e ti. Wa jëkullu lë kafiru ja lejteni i kuntu t'uraba, e atë di që firi ka me thonë, ah mirë për mua, si kur ti shabohë, dhe si kur ti shabat tok si kur mështë kisha dalë par Allahut edhe të kisha dalë logari e pastaj Fillon llogaria e gjithë njerëzve për Allahu subhanahu wa taala. Si bëjmë ndon procedurë e llogaris, inshallah vazhdojm ligjëratën ardhmë. Personte inshallah mjaftojmë me kaç duke lut Allahun subhanahu wa taala që të na bën për atyre të cilët do të jenë muslimanë të mirë, do të jenë grupi na atyre që do të dallohen prej gjithë njerëzve me punë të mirë atyre e narun Allahu subhanahu wa taala, mos jemi në grupin e gjunaçarve. Qulu qawli